Розділ 6. Зниклий хлопець. Останні два тижні грудня зазвичай псуються рахунками за комунальні послуги. Квентін же спочатку не розумів, чому так боїться повертатись додому. Аж поки не збагнув, що його турбує не сам дім. Він боявся, що якщо покине Брейкбілс то його ніколи не впустять назад. І він ніколи не знайде дороги назад. Зачиняться за ним потаємні двері до саду, замкнуться. І обриси університету назавжди загубляться серед лос і кам'яної кладки, а він назавжди опиниться у пастці реального світу. Зрештою, він поїхав додому на п'ять днів. І на мить, коли піднімався парадними сходами, на нього опустився старий, добрий, знайомий домашній запах. Смертельні чари, що складались з куховарства і фарби, східних килимів і пилу, коли він побачив зубасту, роздратовану посмішку матері і блідий, щетинистий, добрий гумор батька. Квентін знову став тією людиною, якою колись був поруч із ними, і відчув, Гравітаційне тяжіння маленької дитини, якою колись був, і якою, десь у невидимому закутку душі, залишиться назавжди. Він піддався старій ілюзії, що помилився, коли пішов, що це життя, яким треба жити. Але ця ілюзія довго не протрималась. Він не міг лишитись, щось у батьківському домі було нестерпним. Як можна повернутися до маленької вигнутої кімнати в Брукліні з облупленою білою фарбою, залізними гратами на вікнах і видом на крихітний замурований п'ятачок землі? Особливо після того, як у нього з'явився власний магічний закуток. Квентіну не було що сказати своїм доброзичливим, вічливим і допитливим батькам. І їхня увага, і їхня зневага, були однаково нестерпні, його світ став складним, цікавим і чарівним, їхній буденним і домашнім. Вони не розуміли, що світ, у якому вони живуть, не має значення, і ніколи не матиме. Він повернувся додому в четвер, у п'ятницю написав Джеймсу, а в суботу вранці зустрівся з ним і Джулією на покинутому човновому причалі на Гованусі. Важко сказати, чому їм подобалось це місце, окрім того, що воно було приблизно рівно віддалене від їхніх домівок і досить відокремлене. В кінці тупикової вулиці, яка впиралась в канал, і щоб дістатися до нього, треба було перелізти через гофровану металеву огорожу. Тут панувала така тиша, як у будь-якому місці, що знаходиться близько до відкритої води, якою б застояною та отруйною та не була. Тут була своєрідна бетонна барикада, на якій можна було сидіти, розбурхуючи в'язку поверхню говану з ажменями гравію. З протилежного берега височів вигорілий цегляний склад з арочними вікнами, чийсь майбутній розкішний кондомініум. Було приємно знову побачити Джеймса і Джулію, але ще приємніше – побачити себе поруч із ними і те, як сильно він змінився. Брейкбілз врятував його. Квентін більше не був тим роззявкою, що витріщається на взуття, яким був у день свого від'їзду, приятелем Джеймса і незручним залицяльником Джулії. Коли вони з Джеймсом обмінялися грубими привітаннями та побіжними рукостисканнями-обіймами, він не відчував тієї інстинктивної пошани, яку раніше відчував до Джеймса. Наче він був героєм твору, а не Квентін. Коли ж побачив Джулію, то спробував відшукати у собі колишню любов, яку колись відчував. Вона не зникла, але це був тупий, далекий біль. Все ще там, але вже загоєний. Лишились лише осколки, які неможливо витягти. Квентіну не спадало на думку, що вони можуть бути не зовсім раді його бачити. Він знав, що поїхав несподівано і без пояснень, але й гадки не мав, наскільки ображеними і зрадженими вони почувались. Всі вони сиділи разом, по троє в ряд, дивлячись на воду, а Квентін безтурботно розповідав про незрозумілий, але все ж таки дуже селективний навчальний заклад, який відвідував. Він тримав навчальну програму, якомога розпливчастішую та зосередився на описі архітектурних деталей. Джеймс і Джулія міцно притулились одне до одного, щоб захиститись від березневого холоду. Наче літнє подружжя на парковій лавці. Коли ж настала його черга, Джеймс заговорив про випускні проєкти, випускний бал, вчителів, про яких Квентін не згадував жодного разу за півроку, неймовірно. Що все це досі триває, що Джеймсу все ще не байдуже, і що він не помічає, як все змінилось. Після того, як магія стала реальною, все інше здавалось нереальним. І Джулія? Щось сталося з його ніжною, веснянкуватою Джулією, поки його не було. Можливо, він просто більше не кохав її? Чи просто вперше чітко побачив? Але ні. Її волосся стало рівним і довгим, вона щось зробила, щоб прибрати хвилястість, а під очима з'явились темні кола, яких раніше не було. Раніше вона палила тільки на вечірках, а тепер запалювала цигарку за цигаркою, одну за одною, а коли докурювала, то встромляла кожну в кінець порожнистого сталевого стовпа паркану. Навіть Джеймс здавався знервованим через неї, напруженим і якимсь захисним. Вона холодно спостерігала за ними обома. Її чорна спідниця розвівалася навколо голих колін. Згодом він не зміг би сказати напевно, чи вона взагалі щось тоді говорила. Тієї ж ночі, вже зголоднівши за чарівним світом, який він щойно покинув, Квентін розшукав у своїх старих книжках у м'якій обладинці роман про Філорі і не спав до третьої години ночі, перечитуючи «Літаючий ліс». Одну з випадкових, менш цікавих частин серії, в якій фігурував Руперт – безглуздий, безпорадний брат Чатвінів. Вони з красуною принцесою Фіоною потрапляють до Філорі через верхні гілки улюбленого дерева Руперта і проводять весь роман у пошуках джерела цокання, що не дає спати їхньому другові сиру хоцпоту, леопарду з надзвичайно гострими вухами. Винуватцями виявляється плем'я гномів, які видовбали цілу гору мідь вмісної породи і перетворили її на величезний годинниковий пристрій. Квентін ніколи раніше не помічав, наскільки пловер був одержимий годинниками. Врешті-решт, Руперт і Фіона залучають доброзичливого велетня. Щоб той просто закопав годинник глибше своєю величезною сапою, приглушивши жахливе цокання, тим самим заспокоївши і сера Хоцпота, і гномів, які, як печерні мешканці, полюбили жити в темряві. Потім вони ремонтують королівську резиденцію, замок Вайтспайр, елегантну фортецю, хитро-мудро збудовану, як гігантський годинниковий механізм. Накручена вітряками, велика латунна головна пружина під замком рухалась і обертала його вежі в повільному, величезному танці. Тепер, коли він побував у Брейкбілзі і знав дещо про справжню магію, він міг читати пловера більш критичним поглядом. Йому хотілося дізнатись технічні деталі заклять. І навіщо гноми взагалі будували той гігантський годинник? І розв'язка не здалася йому особливо остаточною, бо надто нагадувала серце розповідач. Ніщо не залишається похованим назавжди. І, до речі, де літаючий ліс у летаючому лісі? Де Ембер та Амбер – величезні барани-близнюки, які патрулювали філлорі та стежили за порядком? Хоча вони рідко з'являлись, аж доки чатвіни не роблять все за них. Здається, їхня справжня функція полягала в тому, щоб переконатись, що чатвіни не зловживають гостинністю. Саме Ембер і Амбер регулярно виселяли їх та відправляли назад до Англії наприкінці кожної книги. Квентіну це найменше подобалось в серії. Чому їм просто не могли дозволити лишитись? Хіба це було б так погано? І було очевидно, що Крістофер Пловер Нічого не знав про справжню магію. Він навіть не був справжнім англійцем. Згідно інформації, американцем, який швидко заробив статок на галантерейних товарах у 1920-х роках і переїхав до Корнуола, якраз напередодні біржового краху. Як-то кажуть, переконаний холостяк, він прийняв англофільство, почав вимовляти своє ім'я на англійський манер, лава, і влаштувався сільським сквайром у величезному будинку, переповненому прислугою. Тільки американський англофіл міг створити світ настільки виразно англійський, бо навіть більш англійський, ніж сама Англія, як Філорі. Легенда свідчила, що насправді існувала сім'я дітей Чатвінів, які жили по сусідству з ним. Ловер завжди стверджував, що діти приходили до нього і розповідали історії про Філорі. Він їх просто записував. Але справжня таємниця літаючого лісу, яку нескінченно аналізують завзяті фанати та вчені, що живуть десь у нетрях, криється на останніх сторінках. Після того, як Руперт і Фіона вирішили проблему, то почали готуватись до святкового бенкету з сиром Хоцпотом та його родиною включаючи привабливу струнку леопардову наречену і безвіч чарівних пухнастих леопардових кошенят. Аж раптом з'являється Мартін, найстарша дитина Чатвінів, який вперше відкрив для себе Філорі дві книги тому у «Світі в стінах». Мартіну вже тринадцять. Він підліток, що статево дозріває. Майже занадто дорослий для пригод у Філорі. У попередніх книгах він був мінливим персонажем, чий настрій без попередження змінювався від веселого до похмурого. У літаючому лісі він перебував в депресивній фазі. Він затіває бійку з молодшим, більш надійним сонячним рупертом, Починаються дуже англійські крики та боротьба. Клан Хоцпотів спостерігає за подіями з кумедною леопардовою холоднокровністю. Вириваючись у розтебнутій сторочці без гуцика, Мартін кричить на братів і сестер, що це він знайшов Філорі. І саме він, а не вони, мав би вирушити у приходу. Взагалі все це несправедливо. Чому вони завжди мусять повертатись додому? У Філорі він герой, а вдома нікчема. Фіона крижаним тоном просить його не поводитись, як дитина. Мартін. Йде в дрімучий темний ліс, плачучи безвольними сльозами англійського школяра, а потім він ніколи не повертається. Філорі поглинає його цілком. Мартін відсутній у наступних двох книгах Таємне Море та останній у серії Лукаюча Дюна. І хоча брати й сестри старанно шукають його, але так і не знаходять. Як і більшість фанатів, Квентін припускав, що пловер мав намір повернути Мартіна в останній книзі серії, відновленого і розкаяного. Але письменник несподівано помер у 50-річному віці, коли блукаюча Дюна була ще в рукописі, і ніщо в його паперах не підказувало відповіді на цю загадку. Це була нерозв'язана літературна задача, як незавершена таємниця Едвіна Друда, Дікенса. Мартін назавжди лишиться хлопчиком, який зник у філлорі і ніколи не повернеться. Квентін думав, що відповідь може бути в книзі «Чарівники», яку він так недовго тримав у руках, але давно втратив. Він перегорнув будинок на виворіт і допитав усіх, хто був у ньому. Але вже здався. Хтось із Брейкбілс, мабуть, забрав рукопис або викинув або загубив. Але хто і чому? Можливо, рукопис навіть не справжній. Тієї неділі Квентін прокинувся рано вранці, вже готовий до повноцінного польоту. Він крутився як навіжений, хотів повернутися до нового життя. Відчуваючи лише необхідний мінімум провини, він імпровізував, розповідаючи батькам складну вигадану історію. Багатий сусід по кімнаті, гірськолижне шале в нью брехня – але що робити, коли ти таємничий підліток-чарівник? Він похабцем зібрався. Більша частина одягу все одно лишилась в університеті, і за півгодини він вже ходив по вулицям Брукліна. Квентін пішов прямо до старого громадського саду і зайшов у саму гущавину, Та опинився біля заднього паркану, дивлячись крізь нього на іржавий дитячий майданчик на сусідському подвір'ї. Невже він справді такий маленький? Він пам'ятав цей сад як майже ліс, але зараз той виглядав рідким і пошарпаним. Кілька хвилин він тупцював серед уламків, зламаних бур'янів і трупів гарбузів, що застигли в процесі гниття туди-сюди, відчуваючи себе дедалі більш знервованим і збентеженим. Що він робив минулого разу? А потрібна йому книга... Можливо, чогось бракує, але хлопець не міг зрозуміти, чого саме. Магія не відбувалась. Він намагався точно повторити свої кроки. Можливо, зараз не той час доби? Квентін пішов за шматком піци і підвести підсумки, молячись, щоб ніхто зі знайомих не пройшов повз і не побачив його, бо він мав бути на шляху до гори Алібі в нью гемпширі Він не знав, що робити. Магія не спрацювала. Усе валилось з рук. Він сидів у кабінці з сумками, дивився на своє відображення у дзеркалах від підлоги до стелі, чому, до речі, всі піцерії мають дзеркальні стіни, і читав поліцейську колонку у безкоштовному щотижневику парк Слоуп. Стіни віддзеркалювали одна одну, дзеркала на дзеркалах, нескінченна вигнута галерея. І поки він сидів там, Довга, вузька, жвава кімната завмерла навколо нього, майже непомітно. Дзеркала потемніли, світло змінилось, гола плитка стала полірованою паркетною підлогою. А коли він знову підняв очі від газети, то вже їв піцу на самоті в молодшій загальній кімнаті Бримбілз. Без усілякої метушні та церемоній Еліс та Квентін стали студентами другого курсу. Заняття проходили у напівкруглій кімнаті в задньому кутку будинку. Там було сонячно, але страшенно холодно, а високі обшиті панелями вікна постійно замерзали. Вранці їх навчала професорка Петіпуа, стара і трохи рябага й тянка, яка носила костроверх і чорний капелюх і змушувала їх звертатись до неї «відьма» замість професорка. У половині випадків, коли хтось ставив їй запитання – вона просто відповідала, «Це нікому не зашкодить, робіть, що хочете». Але коли справа доходила до практичних вимог робочої магії, її вузлуваті горіхові пальці були навіть більш технічно вправними, ніж у професорки Сандерленд. А у другій половині дня – чисто для фізкультури. У них був професор Хеклер – довговолосий німець із синією щелепою майже сім футів на зріст. Ніхто особливо не поспішав обіймати двох новочків. Просування по навчанню фактично перетворила Квентіна і Еліс на двох вигнанців. Першокурсники ображались на них, а другокурсники ігнорували. Еліс більше не була зіркою Шоу. У другого курсу були свої. Головним чином кувшна, блефуюча, широкоплеча дівчина з прямим волоссям на ім'я Аманда Орлов яку регулярно запрошували демонструвати прийоми для класу. Дочка генерала армії, вона робила магію грубо, непоказно, катастрофічно компетентно своїми великими кострубатими руками, ніби складала невидимий кубик Рубіка. Її товсті пальці вичавлювали магію з повітря з великою силою. Інші учні вважали, що Квентін та Еліс вже були друзями і, можливо, навіть парою, що дивним чином спричинило появу зв'язку між ними, який, насправді, ще не встиг сформуватись. Їм стало комфортніше один з одним, відколи вона розповіла йому болючу таємницю свого приїзду до Брекбілз. Здавалось, що це нічне зізнання розкріпачило її. Вона більше не здавалась такою тендітною весь час, і не завжди говорила тим тоненьким шепелявим голоском і він міг посміятися з неї. І якщо трохи пощастить, то й вона могла посміятися з нього. Квентін не був упевнений, що вони справжні друзі, але Еліс потроху розкривалась, що давало відчувати себе зломщиком сейфів, який, частково завдяки везінню, розгадав першу цифру в довгій складній комбінації. Одного недільного дня, втомившись від того, що його уникають, Квентін знайшов свого старого партнера по лабораторній, Сурендру, і витяг його з будинку на прогулянку. Вони вийшли через лабіринт, прямуючи в нікуди, без особливого ентузіазму, а жоден з них не відчував особливого бажання спілкуватись. Сонце вже зійшло, але все ще було доволі холодно. Жива огорожа здавалась важкою від талого льоду, а в тінистих куточках все ще лежав сніг. Сурендра був сином надзвичайно багатого бенгальсько-американського комп'ютерного керівника з Сан-Дієго. Його кругле, блаженне обличчя приховувало той факт, що він був найжорстокішою саркастичною людиною, яку Квентин коли-небудь зустрічав. По дорозі до них причепилась дівчина-другокурсниця на ім'я Гретхен, білява, довгонога і струнка, схожа на приму балерину, за винятком того, що сильно кульгала. Щось вроджене, пов'язане з колінними зв'язками, і ходила з ціпком. «Та ліхо, хлопці!» «Привіт, кульгавко!» – сказав Квентін. Вона ж не соромилась своєї ходи і казала всім, що саме звідти походить її сила. А якщо зробити хірургічну операцію, то вона більше не зможе творити магію. Ніхто не знав, правда це чи ні. Вони пройшли аж до краю моря, а потім зупинилися. Можливо, це була помилка, подумав Квентін. Здавалось, ніхто з них не знав, куди йти і що робити. Гретхан і Сурендера були ледве знайомі. Кілька хвилин вони говорили ні про що, про плітки і спити викладачів. Але Сурендра не знав багато про другий курс. Тому настрій хлопця погіршувався. День йшов своїм ходом. Квентін підняв мокрий камінь і кинув якнайдалі. Той безшумно впав на траву. Від вологи рука без рукавичок стала ще холоднішою. Йдемо сюди!» Нарешті сказала Гретхен і рушила через море трави дивною перекотиполем ходою, якою, незважаючи на незграбність, долала чималу відстань. Квентін не знав, чи повинен сміятися чи ні. Вони пройшли вузькою гравійною доріжкою крізь ріденькі зарості безлистих тополь, та вийшли на невелику галявину на самісінькій околиці території. Квентін бував тут раніше і дивився на дивовижне ігрове поле в стилі Аліси в країні чудес, розкреслене на квадрати з широким газоном навколо. Квадрати мали приблизно ярд в стороні, як гігантська шахівниця, хоча сітка була довшою за ширину, а квадрати створені з різних матеріалів – вода, камінь, пісок, трава і два зі сріблястого металу. Трав'яні квадрати були акуратно підстрижені, як для майданчику для гри в гольф. Водні, справжні, темні, блискучі басейни, що відзеркалювали обвієний вітром блакитне небо над головою. — Що це за місце? — Тобто, що це за місце? — перепитав Сурендера. — А що, хочете зіграти? Гретхен обійшла поле з іншого боку шахової дошки. Посеред майданчику стояв високий дерев'яний стілець, пофарбований у білий колір, схожий на стілець рятувальника або суддівський стілець на тенісному матчі. То це гра?» Сурендр скосив на нього очі, коли да Петров, що знає щось, чого не знає Квентін. «Іноді я справді тебе не розумію!» Гретхен подивилась на Сурендру з мовницьким поглядом, сповненим співчуття. Вона належала до тих людей, які миттєво зближуються з людьми, яких ледве знають. — Це, — урочисто сказала вона, — Велтерс. Квентін майже змирився зі смертю від презирства. Отже, це гра. — О, це набагато більше, ніж гра. — Це пристрасть. — Це стиль життя. — Це стан душі. — Я поясню, якщо знайдеш років з десять. Гретхенд мухнула в долоні. Якщо коротко, одна команда стоїть на одному кінці, інша на іншому, і намагаються захопити квадрати. А як захопити квадрат? Гретхен загадково помахала пальцями в повітрі. Магічно! Добре, де мітли? Квентін жартував лише наполовину. Ніяких мітал. Велтерс більше схожий на шахи. Його винайшли десь 50 мільйонів років тому. І думаю, що спочатку це мав бути навчальний посібник. Дехто каже, що це альтернатива дуелям. Студенти продовжували вбивати один одного, тому їх змусили грати у Велтерс замість вбивств. Ось такі були дні. Сурендра спробував стрибнути довжину, стоячи через водний квадрат. Але послизнувся під час розбігу, зіскочив і зачепився однією п'ятою за воду. Чорт! Він подивився на крижане синє небо. Ненавиджу холод! З верхівки зимового в'яза злетіла ворона. Сонце ховалось за деревами в застиглому вихорі рожевої заграви. Сурендра зійшов з тошки, розмахуючи руками. Я вже пальців не відчуваю! Йдемо всередину! І вони пішли назад стежкою в напрямку моря, не розмовляючи, лише дмухаючи на руки і потираючи їх одна в одну. Із заходом сонця ставало холодніше, дерева чорніли на тлі неба. Треба було поспішати, щоб перевдягнутися до вечері. На Квентіна насувалось сильне відчуття марності пізнього вечора. Зграя диких індиків патрулювала узлісся, виструнчившись і насторожившись, виглядаючи дивно по звірячому і загрозливо, наче загублена ескадрилья волоцерапторів. Коли вони перетнули галявину, Квентін виявив, що його розпитують про Еліота? То ви справді друзі з тим хлопцем? запитав Сурендра. Так, а ти його знаєш? Не дуже. Він здебільшого тусується зі своєю компанією. Квентин Поттер пишався зв'язком з Еліотом, навіть якщо насправді вони майже не розмовляли один з одним. Так, знаю, продовжив Сурендра. Фізикнуті. Купка невдах. Тобто Ну, знаєш, вся ця кодла, Джанет Вей і той топстун Джордж Хоберман, вони всі займаються фізичною магією для вивчення своєї дисципліни. У лабіринті їхнє біле дихання струменіло на тлі темрявої коробчатої огорожі. Сурендра пояснив, що починаючи з третього курсу студенти обирали певну магічну тему для спеціалізації, або, точніше, її обирали за них на факультеті. Потім студентів ділили на групи відповідно до спеціальностей. В цьому немає особливого значення, за винятком того, що дисципліни слабо пов'язані з соціальними групами. Люди, як правило, тусуються переважно з собі подібними. Фізична магія – це рідкість. Гадаю, вони трохи сноби в цьому плані. Та й взагалі, Еліот, ну ти ж його знаєш. Гретхен підняла брови і подивилась на Сурендру який вже був червоний від перебування на холоді. Вони вийшли на терасу, і рожевий захід сонця аноморфно розмазувався по хвилястому склу французьких дверей. — Тоді не думаю, що я його знаю, — твердо сказав Квентін. — Чому б тобі не розповісти? — Ти не знаєш? — Боже мій! В екстазі Гретхен поклала руку на руку Сурендри. — "Бьюся об заклад, він один з таких, як Еліот. У цей момент французькі двері відчинились, та Пенні швидко підійшов до них, нехмучкий, у розтебнутій сорочці, без піджака. Його бліде кругле обличчя виринуло з сутінок. Вираз порожній і нерухомий, а хода гіперактивна, сповнена божевільної енергії. Підійшовши ближче, він прискорив крок, відвів руку назад і вдарив Квентіна. Бійки були майже нечуваними у Брейкбілз. Учні пліткували, політизували та саботували експерименти один одного. Але справжнє фізичне насильство було зникаючи рідкісним явищем. У Брукліні Квентін бачив бійки, але був не з тих, хто в них вплутується. Він не був хуліганом, а його зріст не дозволяв іншим задиратись до нього. У Квентіна не було братів і сестер. Його не били серйозно з початкової школи. Кулак Пенні громісткий і величезний як комета, що пролітає в небезпечній близькості від землі, був зафіксований на стоп-кадрі, а потім в правому оці Квентіна спалахнула лампочка. Прямий постріл. І він наполовину відвернувся та підняв руку, щоб доторкнутися до місця в універсальному жесті «Мене щойно вдарили в обличчя». Він все ще намагався прийти до тями від того, що сталося, а Пенні вдарив знову. Цього разу Квентін ухилився настільки, що удар зачепив його за вухо. «Ау — Ау! — закричав Квентін, відступаючи назад. — Якого чорта! З будинку на терасу виходили десятки вікон, і у Квентіна склалось розмите враження про ряди зачарованих облич, притиснутих до них. Сурендра і Гретхен витріщились на Квентіна з побілілими від жаху обличчями, з роззявленими ротами. Так, ніби в усьому, що відбувалось, був винен він. Пеннів, очевидь, мав якісь театральні уявлення про те, як має відбуватись бійка, тому що підстрибував на ногах, робив маленькі фальшиві удари і крутив головою, як боксери у фільмах. «Що ти в біса робиш?» крикнув Квентін більше шокований, ніж ображений. Щелапа Пенні була стиснута, а дихання з шипінням входило і виходило між зубами. На підборідді виступила слина, а очі виглядали дивно. В голові Квентіна промайнула фраза, фіксовані і розширені. Пенні спробував поцілити сильним круговим ударом в голову Квентіна. Той різко відсахнувся, пригнувшись, і закривши голову руками. Хлопець оговтався достатньо, щоб схопити панка за талію, поки той ще не втратив рівновагу. Вони хитались туди-сюди, як пара бухих вальцувальників, спираючись одне на одного для підтримки, а потім вилетіли в кущі на краю тераси, які скинули на них увесь свій вантаж снігу. Квентін був на кілька дюймів вищий за пенні, та й руки в нього були довші. Але пенні був міцнішим і зміг відкинути його. Низька кам'яна лавка раптово підрізала їх по колінах, вони обидва впали, пенні опинився зверху. Потилиця Квентіна сильно вдарилась об терасу, в очах майнув спалах. Було боляче, але в той же час це мало ефект змітання всього страху і більшості свідомих думок, наче хтось змітає посуд зі столу обома руками. На їх місце. Прийшла сліпа людь. Вони перекочувались один з одним. Обидва намагалися завдати удару і хапали один одного за руки, щоб суперник не зміг цього зробити. Була кров. Пенні якимось чином розсік йому лоба. Квентін хотів встати, потім звалити Пенні, покласти його на землю. Хлопець смутно усвідомлював, що розлючена Гретхен намагається вдарити панка палицею, але замість цього влучає в нього. Вони перекотились, Квентін опинився зверху і вже майже вивільнив кулак для гарного, сильного удару, аж відчув, як сильні руки обхопили його груди, майже ніжно, та підняли назад і вгору. Коли вага Квентіна зникла, Пенні підскочив на пальцях ніг, ах, електрична іграшка, важко дихаючи, червоніючи, але між ними були люди. Натовп огорнув їх. Квентіна тягнули назад. Людь пройшла. Бій закінчився. Наступна година пройшла в плутанині незнайомих кімнат і людей, які нахилялись, щоб серйозно поговорити з ним, витерти обличчя грубими ганчірками. Літня жінка з величезними грудьми, яку він ніколи раніше не бачив, заклинала кедром і чебрецем, щоб йому стало легше. Вона поклала йому на потилицю щось холодне, чого він не бачив, і прошепотіла щось незнайомою азійською мовою. Пульсація голови трохи вщукла. Він все ще відчував себе трохи не в собі. Квентіну не боліло, але здавалось, що він був одягнений у спорядження для глибоководних занурень і повільно просувався коридорами, важкий і невагомий водночас, минаючи цікавих рибок, які дивились на нього, а потім швидко відпливали геть. Діти його віку і молодші з трепотом розглядали його побите обличчя. Вухо розпухло, а під оком майорів жахливий синець. Старші діти вважали все це кумедним. Квентін вирішив розважитись разом з ними і робив усе можливе, щоб випромінювати спокійний, добрий гумор. На якусь мить перед ним пропливло обличчя Еліота, з виразом співчуття, від якого очі Квентіна наповнилися гарячими сльозами, які він жорстоко придушив. Виявилося, що саме Еліот і ті самі фізикнуті розборонили бійку. Ті потужні ніжні руки, які відтягнули його від пенні, належали другові Еліота, товстуну Джошу Гоберману. Він пропустив більшу частину вечері, тому прийшов, коли подавали десерт що здавалось відповідним до відсталості всього дня. Хлопець не міг позбутися тупоголового відчуття, ніби дивився на світ через далекобійну лінзу, чув його через стакан притиснутий до стіни. Він так і не зрозумів, через що сталася бійка, чому Пенні вдарив його, навіщо взагалі це робити, навіщо прибувати в таке місце як Брейкбілз тільки для того, щоб зіпсувати все, поводячись як мудло. Він подумав, що, мабуть, треба щось з'їсти. Але перший же шматок шоколадного торта безборошна перетворився у нього в роті на липкий клей. І довелось бігти до туалету, поки його не знудило. У цей момент величезне гравітаційне поле схопило його і грубо та безповоротно притиснуло до брудної підлоги ванної кімнати, наче велетень вдарив могутньою рукою і навалився на нього всією своєю вагою, розмазуючи по холодній прутній плитці. Квентін прокинувся в темряві. Він лежав у ліжку, але не у своєму. Боліла голова. Прокинувшись, він, можливо, встав надто швидко. Сфокусувати зір було важко. Мозок не був повністю впевнений, що його цілісність не порушена. Квентін знав, що у Брейкбілзі є лазарет, але ніколи раніше тут не був. Він навіть не знав, де знаходиться. Можна сказати, він пройшов ще через один таємничий портал, цього разу, у світ хворих і поранених. Над ним метушилася жінка, вродлива. Він не бачив, що та робить, але відчував, як її прохолодні м'які кінчики пальців торкаються його черепа. Він прочистив горло та відчув смак чогось гіркого. «Ви парамедикиня!» — Ви були парамедикинею? — Ага, — сказала вона. — Краще в минулому часі. Це був одноразовий виступ. Хоча не скажу, що не отримала задоволення. — Ви були там, у той день, коли я потрапив сюди. — Я була там, і хотіла переконатись, що ти пройдеш іспит. — А ви що тут робите? — Ну, іноді приходжу сюди. — Я вас ніколи в університеті не бачив. — Я намагаюсь бути непомітною. Настала довга пауза, під час якої Квинтін, можливо, заснув, але вона все ще сиділа поруч, коли він знову розплющив очі. «Мені подобається ваше волосся», – сказав він. На ній більше не було форми парамедика, а темне волосся було підняте вгору, утримуване паличками, відкриваючи більше її маленьке, схоже на коштовність обличчя. Вона здавалась молодою раніше – та зараз виглядала зовсім не інакше. Але він дивувався, бо виглядала вона як набагато старша жінка. «Правда, коси були перебором», – сказала вона. «Той чоловік! Що з ним насправді сталося? Чому він помер?» «Немає особливих причин». Між її пробами з'явилась вертикальна лінія. «Він не повинен був, а просто помер. Люди так іноді роблять». Я подумав, що це пов'язане з моїм перебуванням там. Ну, з твоїм почуттям власної важливості все гаразд. Перевернись на живіт. Квентін так і зробив вона змастила йому потилицю рідиною, яка різко пахла і пекла. То це нічого не значить? Смерть завжди щось означає. Але ні, нічого крім випадковості. Так, все готово. Бережи себе, Квентіне, ти потрібен нам у бойовій формі. Він знову перевернувся на спину. Його подушка околола, поки жінка працювала над головою. Він заплющив очі і зрозумів, що більш пильний Квентін працював би старанніше, щоб точно з'ясувати, хто вона така і яку роль відіграє в його історії. Або він у її. Але зараз він так не міг. Та книга, яку ви мені дали, здається, я її загубив, не встиг прочитати. У його виснаженому, майже божевільному стані втрата книги Філорі раптом здалася йому дуже сумною, трагедією, яку неможливо виправити. Тепла сльоза скотилась по його щуці і потрапила у вухо. «Тихше! Час ще не прийшов? Ти знайдеш її знову, якщо добре пошукаєш. Це я тобі обіцяю». Люди завжди говорили про Філорі саме так. Вона поклала щось прохолодне на його палаюче чоло, і він втратив свідомість. Коли ж знову прокинувся, дівчини вже не було. Але він все ж не був один. «У тебе, мозку. сказав хтось. Можливо, це голос, який нарешті розбудив його. Квентін знав цей голос, але не міг зрозуміти, звідки. Впевнений і знайомий. Це заспокоювало. «Гей! Hey, Кью!» «К'ю! Ти прокинувся? Професор Моретті сказав, що у тебе струс мозку!» Це був голос Пенні. Він навіть міг бачити блідий овал обличчя панка, підпертий подушками, навпроти нього, на одне ліжко нижче. «Ось чому тебе знудило! Мабуть, це сталося, коли ми перекинулись через ту лавку. Ти вдарився головою об землю!» Вся божевільна злість витекла з Пенні. Тепер він був позитивно балакучий. — Так, я знаю, що вдарився головою. Повільно, густо промовив Квинтін. — Це, врешті-решт, була моя голова. Це не вплине на психічне функціонування, якщо тебе це цікавить. Так сказав Моретті. Я запитував. — Яке полегшення? Настала довга мовчанка. Десь цокав годинник. В останній книзі Філорі, Лукаю Чадюна... Була чудова сцена, коли маленька Джейн, наймолодша з чатвінів, застудилась і провела тиждень у ліжку, розмовляючи з учителем малювання на борту доброго корабля «Вітрогонка», за яким доглядали м'які співчутливі кролики. Квентіну завжди подобалась Джейн, вона відрізнялась від інших чатвінів. Більш вдумлива, з непередбачуваним почуттям гумору та гострішим розумом, ніж її трохи нудотні брати і сестри, дік і Джейн. Він поцікавився котра година. — А ти? — одразу ж заціпаніло запитав він, бо ще не був упевнений, що готовий бути дружелюбним. — Ти поранився? Я розсік собі лоба об твій зуб, а ти зламав мені ніс, коли вдарив головою. Його залатали за допомогою пуласьки. Я ніколи не бачив, щоб так робили, принаймні на людині. Використовували козяче молоко. Я й навіть не знав, що вдарив тебе головою. Пенні знову замовк. Квентін відрахував тридцять ударів годинника. У тебе є сенець під оком? Спитав Пенні. Я звідси не бачу. Величезний. Я так і думав. На тумбочці біля ліжка стояла склянка з водою. Квентін вдячно ковтнув з неї і відкинувся на подушку. В голові промайнули гарячі прожилки болю. Щоб не зробила пара медикиня, чи ким би вона там не була, йому ще треба зцілюватись. "Пені, якого хріна ти мене так бахнув?» «Ну, я думаю, я так повинен був». Відповів той і здався трохи шокованим тим, що Квентін запитав про це. «Ти повинен був?» Так, можливо, він не так вже й втомився. «Але ж я нічого не зробив». «Ти нічого не зробив?» «А, ну точно, ти нічого не зробив!» Пенні дерев'яно хихикнув. Його голос був навпрочуд спокійним, наче він багато разів репетирував цю промову, свій заключний аргумент. За ним Квентін почув дивну маніакальну злість, що знову наростала. «Ти міг би поговорити зі мною, Квентіне? Міг би проявити до мене трохи поваги? Ти і твоя маленька подружка?» «Пенні, про кого ти взагалі говориш? Про Еліс?» Оближ. ви сидите там, поглядаєте один на одного, смієтесь з мене, відкрито. Ти можеш повірити, що я справді думав, що все буде весело? Що ми будемо працювати разом? Ти справді віриш у те, що я справді так думав?» Квентін впізнав ображений тон. Колись його батьки здали в оренду поверх вітальні у своєму особняку, якомусь, здавалося б, напівпритомному чоловічкові, актуарію, який залишав їм дедалі більш зверхні записки з проханням припинити знімати його на відео щоразу, коли він виносив сміття. «Не будь сракою!» – сказав Квентін. Він не вважав, що це ситуація, коли треба мовчати. Що? Пені влаштує йому ще один струс мозку. Ти хоч знаєш, як зараз виглядаєш для решти світу? Ти типу, посидиш такий з великою сракоголовою панка і чекаєш, що люди будуть приходити і благати, щоб потусуватись з тобою? Пені присів. Тієї ночі, коли ви зелі пішли разом, ти не вибачився, не розпитав мене, не попрощався, просто пішов. А потім, потім, ти склав іспит. «А я завалив. Хіба це справедливо? Це, чесно? А що ти від мене очікував?» «А, то ось в чому справа. Тобто, Пенні, реально, ти точно повинен був вдарити мене, тому що завалив тест. «Давай, піди вдар ще в Андервеге. Я не приймаю речі, просто так, Квентіне». Голос Пенні пролунав дуже гучно в порожньому лазареті. «Я не хочу неприємностей». «Але якщо ти будеш нариватися, присягаюся, я прийму виклик. Просто так це працюєш. Ти думаєш, що тут твій власний світ фантазій? Думаєш, що можеш просто робити все, що заманеться? Тільки спробуй переступити через мене, Квентіне. Я відмудохаю тебе». Вони розмовляли так голосно, що Квентін навіть не помітив, як двері лазарету відчинились і увійшов Дінфог. Одягнений у вишикано вишите шовкове кімоно і ночний ковпак у стилі Дікенса. На секунду Квентіну здалось, що декан тримає свічку, перш ніж він зрозумів, що це просто піднятий вказівний палець, який м'яко світиться. Досить, тихо сказав він. Декане Фок! Почав пенні так, ніби тут, нарешті, пролунав голос розуму, до якого він міг би апелювати. Я сказав достатньо. Квентін ніколи не чув, що декан підвищував голос, і зараз не почув. Фок завжди був ледь смішною фігурою вдень, але зараз, вночі, закутаний у кімоно, в чужорідних стінах Лазарету, він виглядав могутнім і потойбічним, чарівним. Ти більше не будеш говорити, тільки відповідати на запитання. Зрозуміло. А це вже вважалось питанням? Про всяк випадок, Квентін просто кивнув. Голова заболіла сильніше. «Так, сер!» – швидко відповів Пенні. «Я чув пробійку достатньо. Хто спровокував цей жахливий інцидент?» «Я!» – миттєво відповів Пенні. «Сер, Квентін нічого не робив! Він не має до цього ніякого відношення!» Квентін нічого не сказав. «Це було найсмішніше в Пенні!» Він сто відсотків був божевільним, але мав такі ж божевільні принципи, яких дотримувався. І все ж, якось твій ніс опинився на шляху чола Квентіна. Це станеться знову. Ні, сер, Ні. Гаразд. Квентін почув цвірінькання пружин, коли декан сів на порожнє ліжко. Він не повернув голови. Є тільки одна річ, яка тішить мене в сьогоднішній сутичці. Жоден з вас не вдався до магії, щоб завдати один одному шкоду, ви ще недостатньо просунулись в навчанні, щоб зрозуміти це як слід, але з часом ви додумаєтесь, що володіти магією означає працювати з надзвичайно потужними енергіями, а контроль над цими енергіями вимагає спокійного і без пристрасного розуму. Використовуючи магію в гніві, ви зашкодите собі набагато більше, ніж зашкодите супротивникові. Є певні закляття. Якщо ви втратите над ними контроль, вони змінять вас, поглинуть, перетворять на щось нелюдське, на ніффіна, на дух сирої, неконтрольованої магічної енергії. Фог дивився на них обох із суворим спокоєм. Дуже драматично. Квентін дивився на стелю лазарету, оббиту жерстю. Його свідомість затьмарювалась і згасала. Де вже та частина, коли декан скаже Пенні перестати бути козлом? Слухайте мене уважно. Більшість людей сліпі до магії. Вони рухаються через порожній світ. Їм нудно жити. Вони нічого не можуть з цим вдіяти. Їх живцем з'їдає туга. Вони мертві ще до того, як помруть. Але ви живете в чарівному світі, і це великий дар. Якщо хочете, щоб вас тут повбивало, знайдіть собі безліч можливостей. Тільки не вбивайте один одного. Він підвівся, щоб піти. Нас покарають, сер! Покарають? Він, мабуть, щиро вірить, що вони ще в старших класах. Декан зупинився біля дверей. Світло від диху пальця майже згасло. «Так, Пенні, насправді покарають. Шість тижнів митимеш посуд, готуватимеш обіди та вечері. Якщо це або щось подібне повториться, тебе буде виключено. Квентін?» Він зупинився, щоб подумати. «Просто вчись краще тримати себе в руках. Я не хочу більше ніяких проблем». Двері за ним зачинились. Квентін видохнув, заплющив очі, а кімната безшумно відійшла від своїх причалів і вийшла в море. Він замислився без особливого інтересу. Чи закоханий Пенні в Еліс? «Ого!» – сказав Пенні, явно незворушний від перспективи провести наступні півтора місяця з обрізаними кінчиками пальців. Та заговорив, як маленька ображена дитина. «Я маю на увазі нічого собі!» Ти чув, що він сказав, про те, що магія тебе поглине? Я нічого такого не знав. А ти, Пенні, нарешті промовив Квінтін. По-перше, у тебе дурна зачіска. По-друге, я не знаю, як роблять там звідки ти родом, але якщо ти коли-небудь зробиш щось, через що мене відправлять назад у Бруклін, то я не просто зламаю тобі ніс. Я тебе нахуй вб'ю.